Я, здається, казав уже про особливе ставлення нашого фізрука до Стародуба. На урок той спочатку приходив у трикотажних штанях, і фізрук при всіх подарував йому не магазинний шир вжиток, а справжні баскетбольні спортивні труси. Вітя постійно забував їх удома. Всі своїм виглядом показуючи, що йому по барабану будь-який урок, навіть фізкультура, і в школу він ходить щодня лише в силу прикрих для нього обставин. Але постійні нагадування про подарунок несподівано спрацювали. Стародуб скоро змінив своє ставлення і почав акуратно вдягати на урок ту форму, яку від нього вимагали. Вова Рудик намагався не дивитися у бік Віті Стародуба. Ти заборів, Різобик, чи тобі щось пояснити? Ну, відчепися. Ну, Володю, ну, знову те ж саме. Ти знаєш, Різобик, хто такі підараси? Володю, ну, хре, ну, зав'язуй. Я ще нічого не розв'язував, а ти вже починаєш. Нічого я не починаю, Володю, ну, не лізь, ну... Стародуб нарешті перевдягнувся, почепив піджак, штани й сорочку на вішак і вийшов із роздягальні. Козоріз відразу перестав цікавити Рудика. Уже продзеленчав дзвоник, і в роздягальні майже нікого не лишилося. Один я в кутку перевдягався у свої злощасні спортивки ще козоріз. Відпущений старостою швидко зашнуровував кеди. Арутюнов спритно зняв шкільну форму, одягаючи спортивну. Вова уже вдягнений, струнки і від природи смаглявий, чогось чекав. Нарешті козоріз вибіг. На мене Рудик із Аротюновим не звертали уваги. Саняма кого не існував для них, ані тепер, ані взагалі... Далі відбулося наступне дійство. Рудик глянув на Рутюнова, мовчки кивнув, той зняв із вішака піджак стародуба і перевісив його, почепивши зверху на піджак старости. Зазвичай вони чіпляли одяг у різних кінцях роздягальні стародуб і сьогодні дотримався цього правила. Зате Рудик цього разу підвісив свої лахи майже поруч Звідченим шматтям Не кажучи один одному ні слова Вони пішли у зал Я Подріботів за ними Ясно Знову я забіг до спортзалу Останнім Тільки цього разу На мене, слава Богу, уваги ніхто не звертав Всі Наші інші вишикувалися в одну шеренгу. Спочатку пацани, за ними дівки. Я в своїх синіх спортивках, які обвисли пухирями на колінах, виділявся серед голоногих однокласників і однокласниць. Від бабів теж вимагали, аби вони ходили на фізкультуру у трусах – тільки їм простіше. Всі як одна перевдягалися у сині, червоні чи зелені закриті купальники. Одягали на ноги гетри і чешки. Так виглядають тьолки, які по ящику аеробіку показують. На аеробіці тоді не тільки наші дівки, а взагалі всі поїхали. Деякі на кохання та аеробіку по сто разів у кіно ходили. Не звертаючи на нас увагу через фізрука, він чомусь не поспішав починати урок, а про щось говорив із обласним підполковником. Біля них наш воєнком стояв і африканець поруч пристроївся – Старший сержант Білик і ще один військовий поки що знаходились збоку, І я зі свого місця бачив, нудилися. А фізрук так захопився розмовою, аж руками махав. Нарешті обласний полковник щось сказав йому, навіть по плечі легенько ляснув. Той кивнув, розвернувся і крикнув нам «Клас! Рівняйсь! Струнко!» Коротше, краще я вам уже зараз скажу, у чому там увесь прикол був. Може це вплинуло на подальші події, може ні, бо Рудик все одно під жак Стародуба поверх свого кинув. Коли він придумав такий хінт, і для чого тепер уже ніхто не дізнається? Словом так... Воїн у той же день, коли гості вже поїхали благополучно, традиційно до мамки тихого у комірчину зайшов. Йому, крім технічки, чи там завгоспа особливо, спілкуватися у школі не було з ким. А ще перепсихував за день, ну від прибиральниці сказав...